Kapitola třicátá Nejlepší kamarádi. Patricie se nechala ve svém větroni odnést vzdušným proudem nad moře, odkud pozorovala pomalu se vzdalující pobřeží Normandie. Od městečka Saint-Obel-sur-Mer, ve kterém před třemi hodinami zamknula dveře svého letního domku, už byla víc jak deset kilometrů daleko. Slunce roztřpitilo příť letadla a ona přivřela s úsměvem oči. Na chvíli přestala na všechno myslet, jen poslouchala to nádherné ticho. Když se znovu podívala dolů, moře se trpitilo taky. A pak se rozhodla, že je ten správný čas. Pustila řízení, odpoutala se a otevřela střechu kokpitu. Vítr jí šlehl do tváře, takže ucítila vůni moře. Bylo to zvláštní, ale vůbec neměla strach. Ani trochu. Jen se naposledy ohlédla směrem k pevnině a uvědomila si, jak má tento kraj ráda. A potom už se zvedla, přelezla přes okraj kokpitu a skočila dolů. Její tělo dopadlo do vln z třísetmetrové výšky o půl páté odpoledne. V tu chvíli Táňa v Praze rozdýchávala šok z nepříjemného setkání v televizní maskérně. Do živého vysílání pořadu pro ženy, který se právě chystala začít moderovat, totiž přišel host, kterého absolutně nečekala. A dlužno říct, že ani on nečekal jí. Produkční je narychlo seznámila. To je pan Čivrný, Táňi. Táňa se zarazila a na okamžik úplně skamenila. Jakoby ani nenapadlo, že by se s bývalým poručíkem STB mohla ještě někdy potkat. První se ze šoku vzpamatoval on. Dobrý den, těší mě. Vstal z křesla a čekal, jestli mu podá ruku. Nepodala. Vy jste ten bezpečnostní analytik? zeptala se zmateně. Ano, Čivrný se pokusil o úsměv a zalitoval, že na ten rozhovor do televize neposlal někoho ze svých podřízených a taky zalitoval, že si neověřil, kdo ten pořad moderuje. To byla hodně hloupá chyba. Na odpolední pořady pro ženy se pochopitelně nikdy nedíval. Táňa zalistovala scénářem. Jméno Čivrný mezi hosty nebylo. Produkční si všimla, že znervoznila, ale nechápala proč. Pana Čevrného jsme pozvali místo toho hosta, který se omlouval, že nemůže přijít, ozvala se. Táňa ji ovšem vnímala jen částečně. Většinu její mozkové kapacity v tu chvíli zahltily nepříjemné vzpomínky, o kterých doufala, že zůstanou už navždycky zapomenuté. Aha, za jak dlouho začínáme, vysoukala ze sebe. Produkční zkontrolovala čas na mobilu. Za pět minut. Fajn. Táňa se odhodlala podívat Čivrnému do očí, ale chvíli jí ještě trvalo, než s ním dokázala promluvit. Takže vy jste expert na bezpečnost? Čivrný se zneklidněně snažil odhadnout, kam tou otázkou míří. Před chvílí jí přece odpověděl, že ano, v duchu se ale uklidňoval, že není pravděpodobné, aby prozrazovala, že se znají. Přece jenom na ní toho věděl dost. A ten odhad ho nesklamal. Zeptám se vás jenom na pár otázek souvisejících z pravidly zabezpečení bytu a chat. Takový základ, který zajímá naše divačky. Táňa si vzpomněla, jak po ní před lety v tom divném vinohradském bytě chtěl, aby ho vykouřila. A úplně se jí zvedl žaludek. Nemusíme si to připravovat, že ne? Ne, odpověděl. Prima. Společně potom ve vysílání absolvovali patnáctiminutový rozhovor, během něhož čivrný velmi erudovaně a sympaticky divačkám vysvětlil, na co si dávat při zabezpečování nemovitostí pozor a jak předcházet riziku vykradení. V jednu chvíli Táňu napadlo, že by v něm mohla skrz přímý přenos veřejně odhalit bývalého Estébáka, který jistě mnoha lidem ublížil, ale netroufla si na to. Vypadal tak suverénně a svou roli zvládal natolik jistě, že z něj pořád ještě měla hrůzu. A když rozhovor skončil, ani mu nedokázala jít říct za kamery, co si o něm myslí. Je ti dobře? Produkční jí během upoutávkového bloku podala vodu. Seš celá spocená. To nic není dík. Jenom jsem dostala nával. No jo, to my holky v přechodu známe. Produkční se zasmála a táně nezbylo, než se vzpamatovat. Za minutu totiž už musela pokračovat ve vysílání zase s jiným hostem. Patricie zkoušela volat hned po skončení pořadu. Chtěla se jí přiznat, jak byla zbabělá, protože se styděla, že tomu hajzlovi nedokázala ani plivnout do tváře, ale nedovolala se jí. jen telefon v tu chvíli už nefungoval, protože byl v její náprsní kapse ve vlnách moře plný slané vody. Zřícení větroně si všimli turisté na trajektu, který plul do Kán. Hned volali na záchranou linku, ale protože letoun dopadl do vln víc jak pět kilometrů od Patricie, její tělo záchranné týmy nenašli. Že Patricie pravděpodobně zahynula, se tánia dověděla až další den ráno. Ale předtím ji ještě čekal jiný šok. Bylo šest hodin odpoledne, když přišla z televize domů. Ahoj. V zádveří ji překvapili cizí ženské letní žabky. A pak se z koupelny ozvala rána. A po ní Zbyňkovo nadávání. Šla se tam podívat. Co bldneš? Zbyňek seděl nahý na kachličkách před sprchovým koutem. V jedné ruce držel utrženou růžici sprchy, druhou rukou si snažil zamáčknout mezi stehna penis, aby nebylo vidět, že má erekci, a smál se jako někdo, kdo ví, že by se smát neměl, ale nemůže si pomoct. Všude po podlaze i po stěnách stékala voda a další ještě crčela z urvané sprchové hadice. Táňa málem na mokrých kakličkách uklouzla. Můžeš tu vodu vypnout? Zbyněk se s namáhavým heknutím natáhl k páce baterie a vodu vypnul. Pořád se ovšem ještě chichotal. Čemu se směješ? Na zadku měl odřený rudý šrám. Jau, ty jsi spat? Jo, a urval jsem z prchu, <laughs> vyprskl jako puberťák. Ty spil. Táňa si všimla mokrých stop vedoucích z koupelny do vedlejších záchodových dveří. <laughs> Nepil, snažil se ovládnout smích zbyněk. Jen, jsem trochu experimentoval. Byl evidentně zhulený úplně nadranc, nejspíš trávou. To v ten moment ovšem pro Táňu už nebylo tak důležité. Zkusila totiž otevřít záchod, ale dveře byly zamčené. Kdo tam je? Zbyněk se ani teď nepřestával smát. I když na něm bylo vidět, že si uvědomuje blížící se průser. nikdo. A proč je tam teda zamčeno? Co já to já nevím? Táňa na záchod zaťukala. Otevřete. Zevnitř se ozval šramot, ale nikdo neodpověděl. Slyšíte, otevřete. Ještě chvíli bylo ticho. Ovšem nakonec se dveře přece jen odemkly a vyšla z nich asi dvacetiletá úplně mokrá dívka. Taky se snažila nesmát, ale moc se jí to nedařilo. Měla na sobě jen promočené tričko. Jinak byla nahá, takže si před klínem držela magazín MF Dnes, který našla u záchodové mísy. Dobrý den. Vypadala tak mladě, že to Táňu úplně paralyzovalo. Promiňte, já si jenom seberu věci. Zatímco se oblékala, Táňa vyšla na zahradu, sedla si na lavičku ke krbu a zkusila na ní nemyslet. Neměla sebe menší chuť řešit teď nějakou další Zbiňkovou nevěru. Ani mu dělat scény kvůli tomu, že kouřil trávu. Dobře věděla, že od té doby, co začal přednášet na Karlově univerzitě, se občas rozptýlí s nějakou studentkou. Nevadilo jí to. Chápala, že se potřebuje nějak vyventilovat, protože ona sama už s ním nespala vůbec. Jenom ji štvalo, že tu holku vzal k ním domů. Promiň, já jsem to celý dneska nějak zvoral. Přišel za ní za čtvrt hodiny. Vypadal provinile, a vůbec už se nesmál. Jen penis mu pořád ještě pod kalhoty trčel, protože si vzal viagru a erekce ne a ne povolit. Pojedu do Hornbachu pro novou sprchu. Chceš tam něco koupit? Radši se na něj nedívala. Ne. Položil jí opatrně ruku na rameno. Omlouvám se. Už se to nestane. Neřekla nic. Jsem debil. Zkusil jsem si dát jointa, zdálo se mi, že to se mnou nic nedělá, tak jsem si dal ještě jednoho. A pak jsem se přestal ovládat, jinak bych samozřejmě přerušila ho. Mně je jedno, co děláš. Jenom to prosím tě, nedělej doma. Tobě je jedno, co dělám. Zbyněk se nad tím zamyslel a sedl si vedle ní. A proč se mnou teda seš? Byla to otázka, kterou si už kladl hodně dlouho, ale teprve teď v nejmíň vhodný okamžik se ji odvážil položit. Odpovíš mi? Táňa odpovědět nechtěla, ale cítila, že by měla. A tak se k tomu nakonec přece jen odhodlala. Jsem s tebou, protože je mi s tebou dobře. Jsem na tebe zvyklá a mám tě ráda. Ale spát se mnou nechceš. Nejde o to, že nechci spát s tebou. Nechci spát s žádným chlapem. To já ale nevydržím, vždy to víš. Vím, však ti taky nic nevyčítám. Pak oba dlouho seděli beze slova. Až Štánia dodala. Byla bych ráda, kdyby se mnou zůstal. Seš můj nejlepší kamarád. Bylo to sice překvapivé vyznání, ale zby to vlastně cítil podobně. Jenom se nikdy neodhodlal definovat to takhle nahlas. Chytil ji za ruku, podržel ji chvíli ve své a potom už vstal. Tak já jedu, kamaráde. Nebyla v tom žádná ironie, spíš důvěrná zpřízněnost. A po cestě z Hornbachu jí koupil velkou kytici a krabičku kokosových kuliček Rafaelo, které měla ráda. Táňa všechny ty kuličky v noci snědla. Přemýšlela přitom nad tím, jak s Patricí zhruba před rokem řešila, jestli nemá Zbyňka opustit a přestěhovat se k ní do Paříže. Tehdy jí na to Patricie řekla, to není dobrý nápad. Jemu a klukům by to ublížilo. Ty bys už nemohla dělat práci, kterou máš tak ráda, a společně bychom přišli o výjimečnost těch dnů, kdy můžeme být spolu. Vždyť je přece krásný, jak se na sebe můžeme těšit, ne? Měla pravdu. I Táňa se tak radikálního kroku vlastně bála a cítila, že její láska je ve třech dnech v měsíci určitě intenzivnější než kdyby byla rozdrobená do všednosti. A tak ze stěhování sešlo. Patricína asistentka zavolala druhý den před desátou ráno, když už byl naštěstí zbyněk v práci. Vi, To slovo zopakovala šokovaná Táňa v průběhu toho strašného telefonátu snad desetkrát. Ují. Ale ani poté, co slíbila, že okamžitě přiletí do Paříže, nemohla tomu, co jí bylo řečeno, vůbec uvěřit. Podle asistentky se totiž Patricie nejspíš zabila kvůli tomu, že se jí na plicích a játrech objevily zhoubné rakovinové metastázy. Ale to se táně nezdálo být možné. Patricie znala jako bojovnici, která se nikdy nevzdávala. Navíc se s ní viděla naposledy před třemi týdny a to vůbec nevypadala nemocně. Naopak byla veselá a jako vždycky pozitivní. Táňa to vůbec nemohla pochopit. Teprve, když jí v Paříži v nemocnici Pitié-Salpêtrière patricin lékař vysvětlil, že její diagnoza byla skutečně velmi krutá, znejistila. A když si přečetla krátký vzkaz na rozloučenou, který pro ni Patricie nechala doma, byla už celá situace naprosto jasná. Promiň, Tání. Nechtěla jsem, aby smě litovala. Miluju tě, Pat. Asistentka přinesla sklenici vody a Táňa se zdrceně posadila na pohovku uprostřed Patricie na obýváku. Najednou měla pocit, jako by neskončil Patricin ale její život a vůbec nedokázala vstát. Pořád měla dojem, že ji slyší mluvit. Tak moc jí ten byt Patricii připomínal. A všechny věci v něm. A taky spousta lidí, kteří s asistentkou telefonovali a Patricii dobře znali. Nakonec se musela omluvit a jít si lehnout. Usnula jako zabitá v sedm hodin večer v Patricii posteli. Ale ani když se ve dvě v noci probudila a uviděla na nočním stolku fotku, na které se s Patricií objímala, nedokázala se uvolnit a vybrečet. Nešlo jí to. Byla tak zaskočená a vyděšená, že jenom zase znovu usnula. Druhý den dopoledne strávila u právníka, který ji seznámil s dědictvím. Patricie ho rozdělila mezi pár přátel a tři vzdálené příbuzné. Ale hlavní dědičkou byla ona. Patricie jí odkázala své dva pařížské byty, moudní salon, vilu v Provence, letní domek v saint oben sur mer a cenné papíry v hodnotě dvou milionů euro. Ui, to bylo zase to jediné, co na to byla Táňa schopná říct. D'accord. Emoce se v ní uvolnily až v saint o ben kam odpoledne s asistentkou odjela. Nebyla tam poprvé. V tom malebném domku pár kroků od pobřeží strávila s Patricí několik nádherných utajených víkendů. A teď ji překvapila Mísa s třešněmi, která stála v přízemí na jídelním stole. Byl u ní lísteček. Vem si, jsou první z té třešně, co jsme ji spolu zasadili. Úžasně sladký. Sedla si k míse, ochutnala jednu třešni a vzpomněla si na to, jak Patricie před dvěma lety na jaře v příšerném větru vyrila prostrom do prostřed zahrady díru, ve které si pak při nočním návratu z restaurace zvrtla kotník. A taky na to, jak se spolu pod květy toho stromu letos na prvního máje líbali. Vybavila si, jak si museli kleknout, aby se pod zatím ještě nízkou korunu vešly. I to, jak jí Patricie pošeptala do ucha, já ti dám těch pus radši do zásoby víc, kdyby nám to třeba příště nevyšlo. A políbila ji ještě aspoň dvacetkrát, jako by tušila, že se na prvního máje už neuvidí ani jednu. A to teď Táňu nad těmi třešněmi rozbrečelo. Jak se má člověk vyrovnat s tím, že ztratí někoho, bez koho si vůbec neumí život představit. Jak se to dělá? Táně se to každopádě nepodařilo. Truchlila dlouho a chybět jí Patricie nepřestala nikdy. Ale přesto se zhruba po dvou měsících z toho nejhoršího vybrečela. Nečekaně jí v tom pomohl nález v moři. Vzala tehdy zbyňka do San Oben na poslední hezký víkend konce prázdnin, procházeli se spolu po pláži a pak zamířili do vody dál od břehu. Právě vrcholil odliv, takže ani 200 metrů od pláže nebyla hladina vyšší než po kolena. Moře bylo klidné, poseté tisíci malých ostrůvků, které tvořily vyšší kameny porostlé chaluhami. A na jednom z takových ostrůvků daleko od břehu Táňa najednou uslyšela mňoukání. Slyšel to? Oba se se zbyňkem dobrodili ke kameni blíž. Pane bože, to je kotě! Mezi chaluhami se uprostřed ostrůvku vystrašeně krčila malá, mokrá, prochladlá kočka. Vypadala žalostně. Byla vypelichaná, chybělo jí jedno ucho a měla na sobě spoustu šrámů. Kde se tu vzalo? Táňa ji vzala do náruče a kočka se k ní okamžitě zoufale přichytila drábky. Možná se ho někdo chtěl zbavit, tak ho hodil do moře, uvažoval Zbyněk. A Táňu napadlo to jediné, co ji v takovou chvíli napadnout muselo. Necháme si ho. Bylo stejně jasné, že kočka už se jí dobrovolně nikdy nepustí, takže to udělali. Táňa potom s kočkou zajela na veterinu, nechala ji proočkovat, nakrmila ji, v domku ji zabalila do deky a ležela s ní, dokud společně neusnuli. A když ráno v posteli obě otevřeli oči, věděla už, jak jí bude říkat. Chceš mlíčko, ma petít? To oslovení jí připomínalo Patricii, která ji takto vždycky ráno něžně probouzela. Ma petí.